Vestea codrului. Împărat slăvite Codrul, neamuri ei cresc sub poale, Toate înflorind din mila Codrului Măriei sale. Lună, soare și luceferi, el le poartă în lui Herb, în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 ne culca în izvorul cerăsare sub buntei. Adormivom, troeniva teiul floarei peste noi, și prin somn auzivom bucium de la stânele de voi. Mai aproape, mai aproape noi ne vom strânge piet la piet. Oh! Auzi cum-mi cheamă acum craiul sfatui înțelept? Mai aproape, mai aproape, Noi n strânge piet la piet. O, auzi cum cheamă craiul sfatui înțelept? Peste albele izvoare luna bate printre ramuri, Împrejurul ne s-adună ale curții mândre neamuri, Cai mari al caspuma, bournalz cu stem în frunte, cerb cu quarner roase, ciute sprintele de munte. Cai mari al caspuma, bournalz cu stem în frunte, cerb cu quarner roase, ciute sprintele de munte. Și pe tăiul nostru întreabă: Cine sunt? Stau la sfaturi, iar gazda noastră zice, dându-și ramurile O, priviții cum visează visul codului de fagi. Amândoi, ca într veste, ei, își sunt atât de dragi